És dimarts 14 de gener i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell parlarem del Fraternal, que ha iniciat dos mesos d'obres. Ho farem amb Xevi Llimona, president del Consorci Fraternal Mercantil. També us explicarem el comunicat de l'associació Salvem el Golfet en relació d'una banda des de l'entitat informen de la recent impugnació de la llicència d'obres atorgada per l'Ajuntament de Palafrugell el passat setembre per construir l'auditori de Castell Cap Roig i també denuncia els moviments de terres il·legals amb afectació a una part de zona boscosa de la finca dels Jardins de Cap Roig situada en aquest cas al municipi de Montràs. Mm -hmm. La informació comarcal ens portarà a parlar dels caganers més venuts en aquestes passades festes de Nadal, que són Rosalia, la Casa de Papel i Carles Puigdemont. Sí. Ens aproparem cap a casa nostra, ens quedem amb un ras, però, perquè ahir va haver-hi un ensurt en un magatzem de la localitat, perquè una persona va haver de ser evacuada a l'Hospital de Palamós per inhalació de fum a causa d'un incendi de tres bidons de benzina. I finalitzarem aquest informatiu d'avui dimarts al Museu del Suro i és que està tinguent lloc la presentació de l'Oncotrail 2020 i el balanç de l'edició anterior. en comentarem amb Lluís Comet, director de la prova. Iniciem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimarts 14 de gener I com us dèiem el sumari el començarem conversant amb el president del centre fraternal en Xevi Llimona que tenim aquí amb nosaltres per comentar les obres que van iniciar la setmana passada en el centre fraternal el saludem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 tenen la intenció de tindre obert al fraternal al públic una altra vegada la Setmana Santa. Per Setmana Santa, doncs esperem que ja estigui obert, si no abans, com, com ens comenta en Xevi. Eh, ben bé què s'hi farà? Explica'ns en què consistiran aquestes obres, perquè també és una de les coses que poder molta gent està atenta a veure què fan, ara t'ho deies, eh, 180 anys d'història. Sí. Què ens hi fan al fraternal, no? Perquè bueno, els d'on però... una miqueta seu, també. Sí, sí, sí no, esclar, I, i, i nosaltres com a Junta també veiem mm. perquè quan se facin les obres eh, es facin amb, la, amb cura i amb mm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 i que tot tiraran davant i nosaltres supervisarem que tot funcioni com, doncs com ha de funcionar i que es capi les coses com s'han d'acabar. Mm -hmm. doncs, uh, nosaltres també seguirem atents, no? perquè al final són tres mesos dos mesos d'obres i per tant doncs, les podem anar seguint les tenim aquí a propa i també doncs, podem anar veient com, com evoluciona aquestes obres una un dels dubtes que també podia generar és que en el fraternal doncs, eh, la decoració no? del fraternal eh, hi ha diverses eh, dir pintures eh, que són doncs, tres característics també i que són sessions que s'han fet en el fraternal tot això eh, continuarà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 De què es tornaran a col·locar el panell tal com estava. Els únics que, treu, que es surten de la posició on estaven eren els quadros que hi a la barra, sí. perquè aquells, eh, inclús amb en havíem estat parlant, que depèn del tipus de barra que facin després, eh, doncs poden ser una mica, pot ser una mica perillós que estiguin allà, perquè cops de peu o el que sigui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 que dóna accés a nosaltres bonstat diem la sala familiar, que és una petita sala de reunions que ja dó accés a la biblioteca i donc la gent que ara en aquests moments amb una mica de capacitat reduïda, es diu de mobilitat reduïda doncs podrà tindre accés en aquestes plantes que ara no en té. Donc ens quedem amb això hem el tema doncs que...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 Doncs eh, aquesta conversa que hem mantingut aquest matí amb Xevi Llimona, heu pogut escoltar la conversa íntegra durant el matinal amb en Rafael Corpí i, a, i en aquest informatiu doncs, us hem ofert un fragment eh, on parla essencialment d'aquestes obres que s'estan produint actualment al Centre Fraternal i que s'allegaran fins al mes de, de març fins al mes d'abril i si voleu recuperar la conversa íntegra on també en Xavi Llimona doncs, parla de les futures reformes a la sala del teatre de, del Fraternal i també una possibilitat doncs, que es faci alguna cosa al mercantil, tot i que eh, en aquest cas, Xavi Llimona deixava com més complicat, aquest tema ho deixava com més aparcat, no així el tema doncs, de, de, de reformar, de, de restaurar, millor dit, no, no així el tema de restaurar la sala del teatre del, del Centre Fraternal, doncs la podeu recuperar, aquesta conversa íntegra, a través de la nostra pàgina web a radiopelafrugell.cat. Continuem amb informacions relacionades amb el nostre municipi en aquest informatiu d'avui dimarts i a continuació, doncs, us farem trasllat de la denúncia que des de Salvem el Golfet, entitat que forma part de la plataforma SOS Costa Brava, va fer arribar els mitjans de comunicació a través d'una nota de premsa en la qual denuncia les darreres actuacions irregulars executades per la Fundació La Caixa a la finca Cap Roig situada al castell de Cap Roig a Calella de Palafrugell i a Montràs. En aquest sentit, des de l'entitat informen de la recent impugnació de la llicència d'O obres atorgada per l'Ajuntament de Palafrugell el passat setembre per construir l'auditori al castell de Cap Roig i també denuncien els moviments de terres il·legals amb afectació a una part de zona boscosa de la finca dels Jardins de Cap Roig, situada en aquest cas al municipi de Montras realitzats sense llicència i recentment paralitzats pel propi consistori de la localitat de Montras. Des de Salvem el Golfet, a través d'aquest comunicat, assenyalen que han impugnat formacions davant l'Ajuntament de Palafrugell, la llicència d'obres per construir l'auditori semisoterrat concedida per l'Ajuntament de Palafrugell mitjançant un recurs de reposició interposat el passat novembre del 2019. També han presentat una denúncia davant de l'Ajuntament de Montras l'octubre del 2019 per moviments i abocaments de terres, explanacions i afectació a la zona boscosa de la finca de Cap Roig al municipi de Montras. En aquest sentit, doncs remarquen que des de la resolució de l'alcaldia de Montras en dates del 30 d'octubre del 2019 i del 13 de desembre d'aquest mateix any, doncs hi va haver-hi l'aturada de moviments de terres i l'afectació per no complir amb les obres de llicència i, per últim, fan un requeriment a l'alcaldia de Montras que van presentar el 13 de desembre del 2019 exigint la retirada de les terres abocades i la reposició dels arbres malmesos. D'altra banda, des de l'associació Salvem el Golfet, doncs també han exposat quins han estat els principals motius de la impugnació per part doncs, de l'entitat al voltant de la llicència municipal atorgada per l'Ajuntament de, de Palafrugell autoritzant les obres eh, de l'Auditori del Castell de Cap Roig entre d'altres, no els repassarem tots Doncs eh, hi ha, per exemple la, segons l'entitat, la infracció de, de la normativa urbanística del POUM de Palafrugell frugell que obliga a computar com a volumetria edificabilitat i ocupació els espais ubicats en soterranis o semisoterranis que són d'ús col·lectiu o d'accessibilitat i concurrència pública, o també l'afectació indeguda a l'estat actual del castell de Cap Roig, declarat B cultural d'interès nacional i adossat indegut dels volums, modificació de la morfologia, cota edificada, usos i destí dels soterranis, un extrem que comporta la modificació de l'aspecte exterior del vecín amb afectació negativa al mateix. Entre aquests dos són molts dels punts als quals doncs l'associació Salvem el Golfet es basen per representar aquesta eh, impugnació i per últim, des de Salvem el Golfet, recorden que el Pla Urbanístic dels Jardins de Cap Roig ha estat també impugnat davant la sala contenciosa administrativa i per últim, des de Salvem el Golfet i Sos Costa Brava requereixen novament a l'Ajuntament de Palafrugell que demani a la Generalitat de Catalunya que el Pla Director Urbanístic inclogui el municipi de Palafrugell en el seu àmbit territorial i modifiqui així el règim urbanístic també dels sectors d'Aigua Xalida i de la muntanya de Sant Sebastià de Llafranc que foren incorporats a la moratòria i que finalment no van ser modificats pel pla director urbanístic, fet que posa en risc, segons les dues plataformes, la preservació d'espais forestals i masses arbrades a Aigua Xalida i també a Llafranc. i ja per sobre de l'equador d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui, dimarts 14 de gener, moment ara per a la informació comarcal que ens portarà fer el repàs, el rànquing dels quins van ser els caganers més venuts durant aquestes festes de Nadal passades i en aquest cas tenim doncs que Rosalia, La Casa de Papel i Puigdemont van ser els caganers més venuts d'aquest passat Nadal amb el permís de l'indiscutible líder, el tradicional caganer amb la barretina. L'empresa de l'Estartit, Caganer.com ha fet publicar la llista de caganers més venuts d'aquestes festes i aquesta figura escatològica que representa l'interès mediàtic del públic, podem afirmar que al costat de la cantant de Sant Esteve Sarrovires la sèrie televisiva i el eurodiputat i president a l'exili també són ben famosos altres personatges com Donald Trump, Boris Johnson, Oriol Junqueras, Frida Kahlo i aquest any també una de les novetats ha estat Greta Thunberg. Des de l'empresa asseguren que les vendes del caganer de Rosalia es van disparar coincidint amb el concert que va fer la cantant a Barcelona i Madrid al desembre i que Puigdemont ha ha estat la gran sorpresa. Atribueixen el seu èxit al fet que el seu nom va estar a l'ull de l'huracà mediàtic els dies que es van fer les feres nadalenques, com la de Santa Llúcia de Barcelona. El que sí estava previst és l'èxit de la Caça de Papel, una sèrie que, com es diu col·loquialment, ho està patant a través de la plataforma Netflix. D'altra banda, el que Ganeke també ha aprofitat la presència mediàtica a l'estat espanyol és la de l'activista sueca Greta Thunberg, el que fos mediàtica eh, durant la cimera del clima, segurament també ha tingut molt a veure en l'èxit de vendes. Més clàssics, però, també en el top 10 de supervendes són els caganers del Pare Noel i del Tio, i completa el rànquing, el del superheroi, Deadpool. Al costat d'aquestes figures, en s'estrenaven a l'elenc de caganers els de Pablo Casado, Mr. Bean, George Michael, la renovació de Leo Messi, el d'Eden Hazard, el de Harley Queen i Wonder Woman. Caganer.com, empresa de Torruella de Montgrí l'Estartit, de la família Alos Pla, té el distintiu de producte artesà de qualitat i utilitza fang de proximitat al seu catàleg. A més a més, us hem d'explicar que compta en prop de 500 peces. Enguany, però, en aquest passat 2019, el podi ha estat per Rosalia, La Casa de Papel i Carles Puigdemont. Ens apropem cap a casa nostra. A continuació, en aquest uh, informatiu, parlarem d'una notícia que va tenir lloc ahir a la tarda, en aquest cas a Montras, i és que una persona va ser evacuada a l'Hospital de Palamós per inhalació de fum a causa d'un incendi de tres bidons de benzina d'un magatzem de Montras situat al carrer Ciutadella darrere del camp de futbol de la localitat. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís del foc a un quart de 5 de la tarda i van comprovar que dins un magatzem on hi havia eines de jardineria cremaven dos bidons d'un litre de benzina i un de 20 litres. Una persona ha intentat extingir el foc, motiu pel qual ha patit una inhalació lleu que ha requerit l'ingrés per part del Servei d'Emergències Mèdiques a l'Hospital de Palamós. L'incendi va ser apagat al cap d'una hora i van treballar dues dotacions. I avui finalitzem l'informatiu de Ràdio Palafrugell des del Museu del Suro i és que està tinguent lloc l'acte de presentació i de balanç de l'Oncotrail. Per tant, estem fent balanç de l'Oncotrail 2019, del que va suposar, de tot el que doncs, va recaptar i cap on s'ha destinat i també hem fet doncs, una petita pinzellada de les principals novetats que presenta aquesta edició de l'Oncotrail 2020. Com a principals novetats dos temes que escoltareu ara amb de Lluís Comet, de l'organitzador de la prova, que d'una banda vol ser més sostenible, per tant eliminar més plàstic, i de l'altra que també doncs, hi ha uns petits canvis de recorregut i a més a més també hi haurà doncs, tots els trams senyalitzats. L'any passat, recordeu, hi havia dos trams que estaven sense marcar, volia ser una prova pilot per veure com se sentien tots els participants. Lluís Comet comenta que no eh, se sentien a gust els, els participants, que no ho van veure el tot clar, i en aquest cas l'organització ha decidit doncs recular i que tots els trams estiguin novament marcats. Us deixem amb aquestes paraules que hem mantingut amb l'organitzador de la prova, Lluís Comet. Bé, avui, dia, dia 14 de gener, fem la presentació dels resultats de l'OncoTrail de l'any passat, 2019, i també volem presentar a l'OncoTrail les novedats que hi ha per al 2020. Si sí, parlem del co-trail del 2019, eh, varen ser al final que varen participar 270 equips i varen recaudar la xifra d'uns 320 i de mil euros. La quantitat exacta no te la, no te la sé dir. Eh, contents estem perquè vàrem superar amb molt la quantitat en diners que, que esperàvem. Nosaltres esperàvem recollir uns 280.000 euros i hem arribat als 320 pico escaig cap a 330. Eh, notes importants de l'any passat, jo no en recalcaria cap més, sinó la solidaritat de tota la gent que ha participat que és molt i molt maca, i lo maco és que ho, ho veurem a partir d'avui al vespre, que avui al vespre s'obren les inscripcions per que ho 2020 i veurem què passa novetats per al 2020, canviem una miqueta el recorregut el recorregut canvia un xic, doncs l'any passat varen passar moltes zones de Palamós eh, que fe, van fer tot el passeig de Palamós i el passeig de Calonja L'immensa majoria de participants no va agradar, aleshores ho eliminem. Una altra cosa que no va agradar als participants és que hi van haver -hi dos recorreguts que es feien en GPS, no estaven marcats, no va agradar, aquí ens vam equivocar perquè, a veure, el corredor professional el que està acostumat a córrer sí que corre en GPS, però l'amater, que és l'immensa majoria de la gent que participa en co-trail, no hi estan acostumats. Aleshores vam veure que ens havíem equivocat, doncs que pa, no passa res, reculem. Una novetat també que per aquesta edició, que és una demanda dels equips, és que demanaven sempre que hi poguéssim incloure un altre participant, que seria el xòfer. Aleshores, aquest any tenim el xòfer, que també es pot inscriure, si vol, no és obligat, amb la resta de companys. El xòfer, per això, només tindrà dret avituallament. És a dir, altres coses, si hi puguin haver i que donem com jaquetes o regals que poden donar, el xòfer no té dret a això, només té dret avituallament, perquè, de fet, creiem que el que té dret a tindre-ho és el que participa i corre. Uh, I bé, bueno, ja està, això és la novetat, la novetat important d'aquest any, canvi de recorregut, no marcat per GPS, i després també important que volem ser una cursa completament sostenible, deixar un contrail sostenible. Què vol dir? Que volem a generar els mínims residus possibles. Sempre n'hi han de residus, però volem fer els mínims possibles. Quins, quins hi haurà que no podem eliminar? Són les garrafes d'aigua que donem en els equips, aquests hi seran, perquè això no el podem eliminar. Però sí que eliminem molta, molt de residu en garrafes, perquè l'empresa Sorea ens facilita molts punts d'aigua. Aleshores, això ens va molt i molt bé. Aleshores, aquest any, en contraig, sostenible 100%, quasi, quasi. <laughs> Aquesta recaptació que, que vau aconseguir el passat, no sé si pots, part dels hospitals, que podries ser sí. més feixuga, no sé si ha alguna novetat respecte a aquesta. Hi ha un, sí, sí, t'entenc. Hi, hi ha dues novetats. A veure, la primera és que una part molt important, més del 50%, això per aquesta edició del 2019, el que vam recollir, eh, 100, exactament són 167.500 euros que van a la Fundació. Per quin motiu van a la Fundació? Perquè el Gràcies Oncotrail ens hem donat a conèixer molt i molta gent. Aleshores, vol dir que els serveis són els mateixos que teníem. Són molts més serveis dels que fèiem abans. En canvi, els ingressos són els mateixos o inclús s'han disminuït una miqueta. Per què han disminuït? Perquè això ja ho he dit d'altres vegades. OncoTrail està fent la competència combatència OncoLiga. En quin sentit? Un equip qualsevol se'n va a una botiga a demanar diners per participar a OncoTrail i la botiga li dona els diners. Després resulta que la delegació d'aquell poble se'n va a aquella botiga a demanar diners i diu, no, no, ja te'ls hem donat. Diu, home, no, diu, sí, ho hem donat per un OncoTrail. Va per dir que els ingressos que teníem a través de delegacions han baixat per aquest motiu. I després els serveis, que han augmentat moltíssim. Uh, I després una altra cosa que hi ha aquest any és que hem hagut que gastar uns 16.000 euros amb ambulàncies. Per què ho hem gastat amb ambulàncies? Perquè sempre cada any teníem ambulàncies que venien fent el servei d'una forma gratuïta. Aquest any vam voler cobrar. O sigui, a cobrar, nosaltres ens vam posar en contacte amb el servei d'emergències mèdiques, que depenen de la Generalitat, demanant-te'ls i mirar si ens podien col·laborar. I la veritat sí que, que hem hagut de pagar els 15.000 euros aquests. És dir, un servei que nosaltres demanem a Generalitat que ens el, que ens el posi, havent donat nosaltres a Generalitat prop d'un milió de 300.000 euros, ens fa pagar 15.000 euros per ambulàncies. Això és una cosa que ens sap molt de greu que que, que, que hagi passat, però bé, bueno, no passa res. i de cada 2020, aquest últim punt no sé si intentareu... Aquest últim punt intentarem solucionar-lo a través dels propis ajuntaments si més si ens poden col·laborar un altre cop irem a parar a Generalitat a serveis amb mèdiques a mirar com ho podem solucionar, és dir no volem tindre que tornar a pagar amb ambulàncies creiem que no és lògic que tingués que pagar un servei d'aquests. I d'altra banda, més enllà de les proves de Lluís Comet al voltant de les novetats que presenta aquesta nova endició, doncs també usem d'explicar que ha una principal novetat que és la partida d'12.000 euros que es destinarà a engegar un nou servei d'assessorament en dietètica i nutrició que l'Oncolliga té previst posar en marxa en els pròxims mesos. El principal objectiu d'aquest nou servei és oferir coneixements sobre la influència de la nutrició en la prevenció del càncer, la millora en la curació la prevenció de recaigudes i la disminució dels efectes secundaris dels tractaments farmacològics. A més, es pretén fomentar uns hàbits de vida saludables en alimentació, desmitificar errors i creences en la població afectada i millorar la seva qualitat de vida. Aquestes, doncs, són algunes de les novetats que presenta aquesta edició de l'Oncotrail 2020. També us hem de comentar que les inscripcions per a aquesta nova edició, la que serà la setena, eh, s'obren demà mateix per a equips que, doncs, ja van participar-hi l'any passat o que van quedar en llista d'esperes i, doncs, com el primer com l'any passat el màxim d'equips eh, que s'acceptaran són 270 equips veurem si més endavant, com és habitual en les passades edicions de l'Oncotrail, finalment acaben ampliant aquest eh, nombre d'equips participants i en aquest any, doncs, també cada equip hem d'explicar que pot estar format per un mínim de 6 components i un màxim de 8 i com a novetat, també hem escoltat Lluís Comet que ens l'explicava en la pròxima edició s'hi podrà inscriure també el xofer de l'equip, que igual que els seus companys tindrà dret a accedir als avituallaments. I amb les novetats d'aquesta doncs, nova edició de l'Oncotrell 2020 i també amb el balanç que eh, Lluís Comet ha fet eh, per a Ràdio Palà-Frugell doncs, ens acomidem eh, d'aquest informatiu d'avui dimarts 14 de gener de l'informatiu de Ràdio Palafrugell i ens retrobem demà a la mateixa hora, us recordem però que totes aquestes informacions les podeu trobar una vegada més a la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat i que si eh, hi hagués alguna informació nova eh, fins als eh, nous serveis informatius doncs també la trobaríeu al nostre portal web Nosaltres ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu una molt bona jornada Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell